Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Salat vasana rasulama Muhammeden sallallahu alaihi wa sallam emma abad iz knjige Fikhu delil, odnosno iz oblasti Fika nastavljamo došli smo do do šartova, do, prošli put smo radili šartove namaza od onog što je navajao autor knjige Ajd Karni Pa smo spomenuli te šartove knjige, ako se sjećate, spomenuli smo i navijeli komentar sa, ali došli smo sada do farajdu salati 326. mesela, jer je on po brojima to radio. Farajdu salati. Eh, pa kaže, prvi farz, kako je on navio, mada ga ponavlja, prvo ga je u šartove namaza, pa ga onda opet svrstao u, u, u farzovo namaza. <clears throat> samo da znate ude ovaj iz usul fiqa hanefije i džumhur imaju razliku tumačenje farzova i vađiba. Kod džumhura, kod tri mezeva Malikija, Šafija, i Hanabila, farz i vađib jedno te Farz i vađib jedno ima isto značenje, isti propis. Dok hanefija ima razlike između farza i vađiba. Farzovi su uh, Veći važibi da tako se izrazimo, potvrđeni važibi, bitni vađibi, osnovni važibi, dok su važibi na nižen stepen. Jedno i drugo je, normalno, osoba ima griha ako ne, ne, ne izaši. Ali zbog te podijeli takve koji hanefije imaju razlikuje se od džumhura, oni imaju određenih različitosti u tomačenju a, propisa kroz cijelu fiskapu uglavlja. I dolazi do tog nekakvog ovaj, nesporazuma određenima selama kada Hanefije nešto tretiraju da je farzi, da je vađevi i tako dalje. To čak imamo. Znači to nismo dosta spominjali, samo govorimo onako sad mi naiđe to. Ovaj, to imamo po pitanju i farzova, uh, farzova koji su, uh, farzovi abdeste ili ruknovi abdesta i uh, imali radici između ruknova i farzova. Kod Hanefija to nekad nema realske, a kod Žumura, ima velike realske među farzova i, i tako dalje, znači neotvaram tu temu. Glavno da znate da ako dođe do neka nesporazuma šta Hanefije i Žumur tretiraju farzom ili ne tretiraju, to zbog toga u račnom, račnom poimanju termi, termina, terminologije. <kluh> Dobro, kaže farzovi namaza, a ovdje su stvari misli na ruknove namaza, u tome pointu. Ovo što ja spominjem to da su farzovi namaza, misli se na rukonamazu. I tu opet Hanefija dolazi sa svojim ekzibicijama. Kada Nefija ima farzova manje, dosta malo. Kada Nefija ne, ovaj, farzova namaza govori, kada Nefija farzova namaza ima malo. A opet unta njihovi knjiga fiski, ovaj radi se tumačiti kako koji učenjak to tumačio. Dokvaživa kod njih ima važiva kod njih ima pf, puno Preko deset, osamdnest neki spominjaju, a farzova, a, odnosno ruknova ima šest, u nekih njima, znači različito to tumači. I to, i to sad ono nastavlja problem, dok recimo kod džumhura, kod tri mezeva, oni kažu farzovina maza, mislim na ruknovene maza. Ruknovene maza su, opet se oni razilazi, kod, kod njeni je 12, kod njeni je 14, kod njeni je 15, untar jednog mezeba zna biti više ili manje. E, onda nam dolazi Ajit Karni ovdje u ovoj knjizi, a bez ove, pa koje da radimo, uvijek ćemo naći na to razilaženje aći. I sada nam nije cilj, nam je cilj govora o ovim temama da ne idimo u razilaženje, jer ako uđemo razilaženje, onda, onda je to već e, dalji, dublji, viši stepen istraživanja fiskih mesela, a to u početku ne treba biti. U je najbitnije da se pređu određene mesela, lagano pređu, da se razumije o čemu mesela govori, šta je joj argument osnovni i Druga faza, malo to pojačaš. Vidiš, ima i drugo mišlje ovako. Treća, eh, onda detalje kad ideš, to je već kad, kad odladaš materno razumivanje meseli. ovaj eh, Greška je, to je u cijelu vremenu naglašao, znači, greška je u traženju znanja je da automatski na jednoj meseli zapneš i ideš u sve detalje. Tako se ne traži risiko znanje koji je početnik. Znači, on se od toga na, na koristi, on od toga glava zaboli, on kaže, ako je ovo to znanje, o, oh, selam, ali kopat da je kopat. nego ovo. kopat i... I onda postao nisam težak i filozofija ne nemoj bogat ništa, šta reko ovo reko ona sam rec svako i to je to. A onda zbog tog vakovoje zaguža s nekim Zaratuje. Jer ona jedno skonta, i drugo skonta, a ima i rine jednom i drugom. Dobro. Nači ovdje Ajtarni navodi, eh uh, navodi 7, pardon, ne 7. 1 2 3 4 5 6 sedam, 8 9. 9 navodi da ovo ima 9, da ima 9 rukdova na pa je on došao još neki neki još novi dodatni razilaženi oni nisu me zabinalo bili. Ovaj, to je njegova šida malo je ovde ovaj dodao to što je on malo ovaj previdio, bojim se da je previdio tu ovaj neke određene farzove da ruknom namaza. Da će odje reč o ruknom namazu. što biše farz to su ruknom namaza. Ono bez čega nema namaz. Jedan rukn fali nema namaza bez toga. Svejedno zaboravio rukn. Namjerno ili nenamjerno. Znači, ako fali jedan ruknu, ti završiš namaz, fali ti jedan ruknu ovdje. Klanju namaz, zaboravaju te, tekvirat ili hram, početni tekvir. I klanju namaz, poslije sjetio da zaboravaju. Bože tu sehvi sežda pomoći, loboj, ono. Evo ono, tu šta pomoći. Znači tu odnuli, odnuli klanjaš. Klanjaš. <clears throat> Dok, recimo, ako, ako fali čovjek, preda selam i zaboravi jedan rekat ili dva rekata, klanja pa se sjeti, onda dodati rekate i onda učini sve sve, što je priča, zato ćemo govoriti o toj temi. Dobro. Eh, kaže, prvi rukno, ovdje spomenu nijet. Uh, kao što je i zadnja namisela ko koja je bila zbog riječi uzviđenog muhlisine lehudin i, i uh, hadise in nemeleamalu uh, binijat znači poznata dva argumenta kada se dokazi uh, da se dokazi uh, ruk nijet obavezel farz nijeta ili da je šart nečega nijet a to su znači ovaj ovaj hadis in nemeleamalu binijat znači prvi hadis u Buhari i, koji je spomenuti znači hadis mu tefeku na lijih poznati hadis A što se tiče ajeta, ili se spominje ovaj ajet muhlisine lehudin, ili ajet ovaj suri bejine. Svejedno koji, uh, vama umiru ila ili abudu muhlisine uh, lehudin, taj ajet. Svejedno, uglavnom, zgovorili smo o tome. Uh, za nijet, znači, ovdje problem, znači, nije bilo potrebo, da je, ako je spomenuo nijet u šartovima namaza, nije ga treba spomenuti u ruknovima namaza, farzovima. Uh, A ako je spomenuo, znači kod jednu nije trebao, kod drugog, ali je, on je tako uradio kako uradio. Jer po nekim ezebima po nekim mezebima, odnosno samo jedan od mezeba ubraja nid u rukn namaza, kako se ja sjećam, ovaj, a drugi ne ubraja, nego ubraja šartove namaza. I to znači samo razlika ovdje u tome uh, za nid. Da li on u rukn namazu ili šartovnom namazu, a kod jednih kod drugi je potrebno i kod jednih kod drugih nema bez nid nema valjanost namaza, što je jasno kod Aniela. Drugi šart, drugi rukn partun koji navodi, ovdje kaže takbiratul ihram, početni tekbir, ili iftitah tekbir, kako kod nas popularno kažu, doka zato je tahrimuha takbir. Znači onaj poznati hadis koji su ocijenili većina muhadisa vrlo dostojni u kojim je došla biljege Abu Daud i Tirmizi i Ahmed i ostali ovaj u kojem je poslanik sallallahu alejhi i vessalem opisao a, a, opisao početak i kraj namaza ono što se naziva namaz na početku hadisa rekao da nema bez tahareta znači taharet misliš da gusla nema tog namaza a onda da kaže nego tahrimuha Tahrim znači nego početak. Šta znači tahrim nešto se zabranje. Šta zabranje zabranjuje? Sve sve što se radi da uh, uh, sve što je uh, zabranjeno radu na mazu. Tahrimu, a znači zabranom počinje sa takbirom. Početak moje sa takbirom, a imamo večimo na kraju tahliluha, tahlid znači nešto o halalti. Tahlid znači njegov završetak, kraj sa te slično predavanje selam, znači halalša, halalto, lada se radi sve što se radi posle namaza. Dobro. Uh, to je dokaz znači da je uh, dokazaj početak, a imamo je ovaj hadis ovaj došla na ovaj hadis Musi i Salah sa kojim se dokazuju i ruknovi i, i vađibi namaza on će onda doći poslije, kada govorimo o te kefijetu namaza, načinu klanjanju namaza takozvani poznati hadis, znači vrlo bitan hadis osnovni hadis u oboljena namaza to je takozvani hadis Musi i hadis onog koji je koji je uh, pogrešno klanjao namaz to ste čuli za taj hadis da je došla osoba, hadis mu tefaku na lihi Došla je osoba u Mešid, poslanik Sanselem je bio sa ashabima i klanjao je dva arekata i došlo do poslanika Sanselem i nazvao mu Selam. A onda njemu poslanik sam salim, ovaj, ovaj od, nakon što je na Selam kaže, irđija fe sali fe ina kelem tu sali. Idi, vrati se, klanja jer ti nisi klanjao. Ponovo i klanja ponovo. Opet dođe, nazove Selam, pa mu kaže opet poslanik Sanselem isto. I tako tri puta. I kada je završio treći put, Kada je došao i opet mu kaže poslanih sallalahu, onda on kaže, Allaho poslanići, ja bolje ne znam, nauči me. I onda njemu kaže poslanih sallalahu, a u stvari, glavni, glavni problem što je on imao tu namazu, to je što je kljucovo, znači, brzo klanjuo. Nije se smirio, nije upotpunjavao ruknove namaza pa onda mu i ruknovi vađibe odriđene znači pa je onda došlo u hadisu da je poslanci I da kumte ila salati kada hoćeš da klanjaš fe kebir izgovori Allahu Ekber To i kramate je se reeke mikorti mučno što je olakšano korana, viva i krafa je učifatil. To irrke hatatamej rake. zatim kaže, uh, idi na ruku uh, tako, da se smiriš na ruku. So jer hatata te leima. Ka da ti se vvrati se roku, dok se ne ispraviš v stoječim položaju. Some č hatatamej nesaži, seždu, Dok se ne smiriš na seždje, tako da se smiriš na seždje. Thumma rfea hatatatmeina džalisa kaže, zatim se kaže, sjedi, ustani sa seždje, dok se ne smiriš u sjedjećem položajem. Thumma rfea hatatatmeina sađe, da zatim ponovo usiniš seždje, dok se ne smiriš na seždje. Thumma faal dhalike fi salatike kulliha, zatim tako radi u ostatku namaza. Taj hadis je vrlo bitan. I vrlo bitan da se zna i da se da znate da postoji taj hadis iz ovoga hadisu musisala. On treba bit poznat kao što hadis Džibrila poznato onaj koji smo učili. Hadis Džibrila kada je Džibril došao u liku čoveka pa se jeo propustanika, pa je pitao o, o islamu, imanu ih san. Tako i ovaj hadis je toko je bitan za namaz. Znači mnogi stvari vraćaju na njegu. Da li imao to hadisu, nema hadisu, jel vađi, beru, ne tako dalje. Znači koplja se lome oko tog hadisa. Dobro. Uh, znači je, i ovaj hadis što smo gledali prije spomenuti, on je dokaz, početak njegov, uh, znači kada hoćeš da klanjaš, kaže fekebir, izgovore Allahu akbar. Tekbir ta haram, znači da, je, da, je, da je, bez toga ne ima namaza, mora biti to namazu. A i ovdje što spomenu, je tahliluha tekbir, početak namaza je tekbir. <clears throat> kaže, vajete ajenu Allahu akbar. Važi bi obaveza da se izgovori Allahu ekber. Natome su tri mezeba. Tri mezeba kažu da da je da je šart važan namaza prilikom iste zavete se kaže Allahu ekber. Ne može reč Allah je Allahu aazam. Ne može reč subhanallah i da počneš da namas klanjati. Kod anafija može. Osoba ko kaže Allahu adam subhanallah i bilo koji vid veličanja laže šanu kaže namaz isprav. Namaz isprav, namaz je važan. Šta je ovima dokaže kaže li mu davamati aliha hasallahu alaihi zato što poslanici da ustrajava ona na poče, poč da izgovara on Allahu ekber prilikom početka tekbira a i došlo je to u drugom hadisovom sahih u sala. I to je ispravno stavno, čemu je džumhur. znači džumhur. A što ispravno bliže ako bi neko počeo da, da u početnom tekbiru umjesto Allahu ekber da izgovori nešto drugo da namaz nije u redu da je batil. Qiyam <coughs> kao treći šar na da qiyam fil fard stajanju na mazu do fazna mazu na ro. što što na kaša farz, zato što na fili dozvoljeno sjest. Ototamo smo govorili, znači doći nam to. U nafilu je dozvoljeno klanjati sjedeći, bilo koji nafil. Dozvoljeno klanjati sjedeći s tim što je samo razlika u čemu nagrade. Manja ti je nagrada u pola. Znači počneš namaz stojeći, onda sjedneš u toku namaza. Kad trebaš otići otić na ruku, ustani čediš na ruku i obavljaš ostalo. Kad je vrijeme kijamati ti sjedneš i sjediš. Na filu možeš tako uklanjati. I bez toga da si bolestan, da si zdrav. S tim da manja nagrada. Došlo tu u vedostom adizu. Kaže li kao li hi ta'ala, zbog reči uzvišeno, kumu li lahi kanitin, kumu, znači, budite na kijamu li lahi radi lađešanom kanitin skrušeni. Skrušen kumu, da će uđeti qijam, riči o qijamu u namazu. Va kao lih salli qajma, poznati hadis vjerodostojan, koji je bilječ Buhara Sun Sa'ihu, za ono koji je pitao, jel može klanjati sjedeći, ležeći, tako da je pa je posljednici odgovorio, ono koji je bio bolestan. Salli qajma, da će osnovno da klanjaš stojići, da možeš biti na qijamu stojići. Fa in ađize sekata anhu, li kao lih sallalahu ala sallam, fa in lem testati'a, fa qa'ida. Kaže, ako nije u mogućnosti, spada obaveza kijama, stoja, stajanju sajanju na riječi, uzvišen, uzvišen, uh, uzvišen, zbog riječi poslanika, s.a.v. istom hadisu prijethodnom, kaže, fin l-am te svi, ako nisi u stanju stojeći, fe kajda sjedeći. Ako nisu onda unastao kako nije sjedeći, onda ležeći na desnoj strani. I onda se im hazma završava na tome. Kaže, ko nije u mogućnosti, kada klanja na desnoj strani, kaže kaži spada sa njega za oboje zaklanja na mazadu. Ostali svi učinjenci kažu, može i ležeći na lijeđima, može, može i na opački da ga okrenu, za otvor ga sviđu noge, sviđu glavom, dola na opačke, može i tako uklanjen, može... a po imaznu ne može. naše znači, ne može stojeći, ne može sjedeći, ne možeš na desnoj strani, nema više, kaži, nije na pojašnjeno. Da je da, da, treba da je došlo, kaži, bilo nam pojašnjeno. Dobro, Zahirija i ben tako kaže. <clears throat> uh, Osa dole znači možemo pričati ovdje o kijamo, šta ako ne idi u kijamo, šta ako klanjamo u autobusu, klanjamo u avionu, klanjamo u čamcu, možemo lučamcu da klanjamo. Prelazimo, idemo negdje u čamcu i čamac se mrzda sa ti ostojiš, nemaš stojić, može sjediti. Tako dakle, to je sad teme, znači sporedna, znači osnova da se klanja u normalnim, gormo normalnim uslovima. Da se klanja stojeći. U far za farz namaz. Kada ideš na jahalci, posom kada bišao na jahalci za putovanje, kad je bio, kad hoće farz da klanja, sišao bi Anna Filip bi klaño na jahalcitu pracu kakona usmjeri životnje čak i pripravacki kibli nije bio znači nije nije hodo pracu kibli znači ovo in adžeze ili ađeze ako je u nemogućnosti spada sa njega bov za kiyama dobro sljedeći sljedeći uh, rukn ili farz namaza kaže qira qiraatu al-fatihati al li qauli sallallahu alayhi wa la salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab Učenje Fatihe, da je rukom farz namaza, zbog riječi posljednika nema namaza, onome ko ne prouči Fatihu knjige, Fatihu kitaba. Kaže u vasafu sallallahu sallam, men lem jakra fiha bi enneha chidađ, da ona, kaže, opisao posljednika sallam, da onaj ko ne uči Fatihu namazu, da je chidađ, chidađ na, znači naqis, krnjav, da je namaz krnjav bez Fatihe. Uglavnom, ovaj, ovaj drugi dokaz je više protiv ovog stava. Kako, ako nešto nakisno, ne znači da je batil. Dobro. Uglavnom, znači poznati stav na čemu je ovaj većina učenjaka mimo hanefija, a to je da je učenje fatihe u namazu da je farz. Odnosno, parzino, ruk namaza i fars kako odde. Da ko prenauči fatihu, ne prouči fatihu, da mu je namaz batila. I e onda se to razilaže unutar toga koliko fatiha mora na svakom rekatu uči fatihu ili je dovoljna jedna fatiha. Pa ima jedan to stav, manja skupina učenjaka unutar ovog stava koji kažu da je Fatiha rukna maza. Drugi kažu mora u većini rekata prouči Fatiho. Teći kažu mora na svakom rekatu, na tom šafije i šafijski meziv. Da mora na svakom rekatu da je suči Fatiha, mora prouči Fatiho. Uh, većina učenjaka na kaže da mora ili na dva rekata, uh, na, na dva rekata najmanje da prouči Fatiho. Ne mora na znači dva rekata ako je četvrrekatni ili trorekatni. Da ne mora na svakom. Manja skupina kažu dovoljna je jedna fatiha i znači ispunio obavezu učenja fatiha za čitav namaz. <clears throat> a nefije kažu ako pručio mimo fatiha bilo šta iz Korana jedan duži ajet ili tri katka ajeta da mu je namaz ispravan. I to je poznata tema o tom smo pričali, o tom smo razgovarali. ovaj uh, Ako se sjećate, imam smo temu govora o učenju fatiha. Znači ovo je jedno učenje fatiha da je ruk namaz, a drugo je ono ona je učenje znači to sad unutar mesela ovog učenja i za kada klanjaš i imam muči naglas da li si obavezan da li si obavezan učiti Fatihu ovaj u međuvremenu ili zanim i tako dalje to je to je unutar ove ovaj. znači ona je posebna znači znači da je sad ne otvaramo govorimo o njoj u uh, više navrata dobro sljedeći rukn kaže uh, ar arruk Jedino što kažemo, Hanefi, otkud Hanefima da Fatiha nije rukun namaza, oni dokazuju s so ovim hadisu Musi sallaha, osnovni hadis Musi sallaha, ovaj mutefekun alihi koji smo malo prije spomenuli, one osobe koja je pogrešno klanjala namaz, je kaže uh, i da kumte ila salati fekebir, kada ustaniš da klanjaš, fekebir izgovori Allahu Ekber, thumma kramate jesera ma'akminu Kuran, kaži da sa ti muči ono što ti je ulašao Kur'ana. Kaži Hanefi, je to način, nije rečeno Fatiha da se uči, on što ti nešto drugo ovaj a kaže ovaj hadis la sa nema namaza ko ne pročita fatihu kaže to ne znači la, la sa later nema namaza ispravnog valjanog nego nema potpunog namaza nije potpunoč. bolje bi da bila sa uči fatihaj i kod ha ne fiaj važib alni ruk namaza dobro ni nas i dodat detalje toga rek smo sljedeći peti i ruk kaže ar ruku li qaulita ala ja ayu ladina aminu irka'u o vjernici, činite ruku, ali kao li, salam selem, sumrke, ahata, tatmene, rake, adis koje sam spominjali, ovaj, musih, salam. Zatim kaže, o, idi na sežu dok se ne se, pardon, idi na ruku dok se ne na ruku. Zatim šest je ruku, rafa mi na ruku, wal iati dal minhu. kaže, o, vraćanje sa rukua i da se ispravi uh, prilikom vraćanja. Likao li sallallahu sallam u hadismu uh, sallam kaže thummarfa uh, thum hata ta'tedile kaima, zatim se kaže vrati sa rukua, dok se ne ispraviš kaima. Uh, Kad kaže, ovdje ispravi, misliš onako koliko čovjek može. Znači, znači, sad neko kaže, čekaj, onaj se dido ne ispravi jer one grba ovako savije se i sada. Je... Znači, misli se ispravi koliko čovjek omoguće se spravi inače kako bude ispravljan. <clears throat> Slijedeći rukn sebi as-sujud liqodita ala was-sujud znači suđda seđda je rukno odlazak na seđdu je rukno uh, liqoli uh, zbog uh, ajeta was-sujud učini seđdu naredba došla kaže ukaoli uh, sallallahu alejhi uh, ve sellem tum mesjud hatta tanbaina sajida zatim čini seđdu dok se ne nesmiriš na seđdi tako da budeš smiran seđde sljedeći rukn kaže el-kudul akhir te qiraatu teşehhudun to završtu jedan jedan farz Kaže, uvode, lakir, sjedenje zadnje, tešehud zadnje, sjedenje zadnje, uakirati tešehud i učenje tešehuda. Ili što mi kažemo, etehijatu. Sjedenje je etehijatu, ono tu svrstu pod jednim ruknom. Kaže, zbog riječi, poslanika san sanom, idha refa'ata resek min ahiri seždetin, vaka'ata uh, uh, qadra tešehud, feqad temet salatuk. Ovde je tol kažek. Šta je u vas piše dokađa? Uvaka u naši nisam što u Ja ne ko, ko piše knjigu, napisao je autor, kako nije, što ga spominja ako nije pronašao. Ko, ko piše ovu knjigu? Napisao ajd karni, ajd karni, tako. Što je naveo ako nije našao? Nije, Fusnoter nije pisao prevodlac i komentator, nego on lično napisao. Nije trebao navoditi ovaj uopšte hadisa. Dokaze za ovo su jasni kodan, po pitanju zadnjeg sjedinja i učenja tehijatu, što mi zovemo. I naveo sljedeći, Nači Dodi, ovo 7. 8. 9. po njemu, ova selam predava selam, akaro tahlihuha at-taslim. Tahlihu znači žetak namaza je predavanje selama. Selama, ne, sad. E, eh, eh, oni ovdje naveli 9 ruknova. Ovde ovaj malo ovaj kodva se tako je, li tako? Ovde ima malo ovaj malo ovde ovaj previdi u neke stvari, ako je treba navesti, treba navesti pa nekom mežem. Eh, ima mežem koji 12, ima ruknova farzova namaza, ima drugi 14, u trećem 15 od kod Hanefija a, dosta manje. Da, znači treba ići na neki stav od, od tri mezeba, poznata. Ali ovdje on ovaj skratio nešto nešto mu fali ovdje. Prvo podovo pod 200 333 kada napisao zadnje sjedinje i kiraatu shahd učinjete hijat. Scrpao tu u jedan farz, ostvarito dva rašta. Kod, kod kod kod kod ovaj kod ostala tri mezeba, to su dva rašta rukna farza. Znači jedno je sjedin da moraš sjedit, a drugo je učenje tehijatu e i imamo sa učenjaka, ovaj eto što pomeni, znači, učenje salavata, poneki ima je rukn, poneki ima je samo vađb, a poneki ima samo sunet. Gdje je ovdje šta još izostavio? Znači to ispadne da ovo, ovaj da su ovo dva rašta rukne. Gdje je još ovaj gdje još onaj izostavi? izostavio je drugu sjedenje između dvije sežde kao rukn i i činjenje druge sežde kao rukn to je, ne zamislimo da izostavi kako to mogu da prevede ovaj, da svede kao da je pokušao neki spoj napraviti između anefijskog stava heranefija ode navodi samo jednu seđu jednu seđu i gotovo ne, navodi više kao ruhn bitno da ima seđaje to po kod anefije zato kod anefije ima samo šest kod anefija to tako dok kod drugi nije tako na, pokušao je napraviti spoj hanefija i drugi pa je, pa napravi neki ovaj neki neku novu novi mezeb uglavnom ovaj znači previdio tu odlazak znači ovaj na, na Na seždu drugu i sjedinje između dvije sežde i, e sad, odakle dolazi onda 12, od 13, 14, 15 ruknova. Dolazi toga, znači, ovaj što skupina očenjaka navodi da je smirivanje na, na každje, spomenutim ruknovima. A to je na, na dvije sežde, između dvije sežde i na ruku da se tu smiri kao po, po, kao pošemar rukna ovde. Dok skupina ovi untar meziva navodi gdje god nam vedu odlazak na ruku, ovaj odlazak na seždu i da se smiri, na njemu kao kao uz sastani dio uh, spomenutog rukna. To je sve zavisi kako ko to razvojio. Uglavnom uh, ako bi razdvojili znači ono tačno kako treba da dođe znači ispalo, prvi je rukun je nijet, drugi je početni tegbir, znači možete sam pisati sve brojevima tu, prate mene, znači prvi je nijet, drugi je početni tegbir, treći je kijam, četvrte je učenje fatihi, peti je ruku, znači odlazak na ruku, šesti je vraćanje sa rukua, sedmi je, naravno vraćanje sa rukua je ovaj odlazak na ruku i smirivanje, tu da ne spominjemo, znači, sedmi je sežda, onda osmi bi došlo Vraćanje sa sežde, da sjedne i vrati sa sežde, sežde i smiri. Odlazak na drugu seždu, dođe deveti, deseti je zadnje sjedenje. Ako možete zapisati, dobro bi bilo da zapisati da imate to neke evidencije. Znači, nakon sedmog, prve sežde, znači, vraćanje sa sežde, znači, između dviji sežde je rukun. Odlazak na drugu sežde je rukun, to znači osmi, deveti rukun. Deseti rukun dođe kao odalohir zadnje sjedene 11 rukn dođe u, učenje tahiyatu te teşehud i 12 rukn dođe predaja selam a e sad ostaje ono razilaženje između toga da li je da li je salavate rukun ili učenje salavata rukn ni rukom pojednim a jest rukom podruga nije rukn e, i dođe posebno smirivanje da li je to posebno rukn ili nije rukn znači o tome o tome imamo razilaženje ovaj Uh, šta su još šafje, dola šafje, ima i 15 ovi, ovi ruknova i farzova. Nije ne ti da spomljava mezebe, uglavnom ovaj im, ima tu, znači, ovaj, fino razilaženje. Uh, oni ovdje napravi neki, pokušaju napravi spoizmeđu Hanefija i ostalih, pa je ovako nešto skratio, došao na devet, niti je spomenuo od tri mezeba, niti je spomenuo od, od Hanefija kako treba. Dobro, to su trilike te je ruknovne namaza, posle poslije nadolazi kefijetu sala, način klanjanja namaza. Ono što nama uvijek najbitnije, ono što mi kažemo po klanjanja. klan Kao da mezevi klanjaju pote vratu i inđilu. a mi su ne. Dobro, to ćemo nastaviti dađe. Eh, Svane kallahu me vi bihamti kaškadu en laj lajnte estakvirke va etubu ilike. Šta ćemo sad za ovo? No. Andanusam. Andanusam.